49. Legea perspectivei temporale Cei mai prosperi oameni din orice societate sunt cei care își dedică cea mai lungă perioadă de timp pentru a reflecta înainte de a lua deciziile de zi cu zi. Oamenii situați la cele mai înalte niveluri sociale și economice iau decizii și fac sacrificii care s-ar putea să nu fie recompensate timp de mulți ani, câteodată nici măcar de-a lungul întregii vieți. Ei plantează copaci la umbra cărora nu vor sta niciodată. Un exemplu evident în acest sens sunt oamenii care își petrec 10 sau 12 ani studiind și lucrând ca interniști pentru a deveni doctori. Stima pe care o avem față de doctori mai mult decât pentru orice altă categorie profesională se datorează în mare măsură faptului că știm cât de mult timp trebuie să sacrifici pentru a deveni doctor. Se pare că în aproape orice societate se manifestă același respect față de doctori. Apreciem și admirăm sacrificiile pe care le-au făcut pentru a practica o profesie care este atât de importantă pentru atât de mulți dintre noi. Recunoaștem perspectivele temporale lungi. Oamenii care se află la nivelurile inferioare ale societății au perspectivele temporale cele mai scurte. La nivelul cel mai de jos al scării sociale se află alcoolicii incurabili și dependenții de droguri. Acești oameni nu gândesc mai departe de următoarea sticlă sau doză. Perspectiva lor temporală este deseori mai scurtă de o oră. De îndată ce începeți să gândiți pe termen mai lung și să vă organizați viața și prioritățile luând în considerare scopurile și ambițiile viitoare, calitatea deciziilor dumneavoastră va crește iar viața vi se va îmbunătăți aproape imediat. Primul corolar al legii perspectivei temporale este Apariția cu întârziere a recompenselor este cheia succesului financiar. Capacitatea dumneavoastră de a da dovadă pe termen scurt de autostăpânire, autocontrol, abnegație și sacrificiu pentru a vă bucura de recompense mai mari pe termen lung, este punctul de plecare al dezvoltării unei perspective temporale lungi. Această atitudine este esențială pentru obținerea realizărilor financiare de orice fel. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Autodisciplina este cea mai importantă calitate personală pentru asigurarea succesului pe termen lung. Autodisciplina a fost definită de Albert Hubbard cu mulți ani în urmă drept capacitatea de a-ți impune să faci ceea ce trebuie să faci, când trebuie să faci, chiar dacă îți place sau nu. Omul de afaceri Herbert Gray a studiat mii de oameni de succes și în cele din urmă a ajuns la concluzia următoare. Oamenii de succes sunt cei care își fac un obicei din a realiza lucrurile pe care ceilalți oameni, cei care nu au succes, le detestă. Și care sunt aceste lucruri pe care oamenii care nu au succes detestă să le facă? Ei bine, se pare că acestea sunt aceleași pe care oamenii de succes de asemenea detestă să le facă, cum ar fi să se trezească de vreme, să muncească din greu, să rămână la serviciu peste program, însă oamenii de succes le fac necondiționat. Motivul? Oamenii de succes sunt mai preocupați de rezultatele plăcute. Oamenii care nu au succes sunt mai preocupați de metodele plăcute. Capacitatea dumneavoastră de a plăti prețul succesului dinainte și de a continua să îl plătiți până realizați scopul pe care fi l-ați propus este adevăratul semn distinctiv al unui om de succes. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este Sacrificiul pe termen scurt este prețul pe care îl plătiți pentru siguranța pe termen lung. Cuvântul cheie în acest caz este sacrificiu. Atunci când rezistați tentației de a face lucruri amuzante și vă impuneți o autodisciplină pentru a face lucrurile dificile și necesare, dezvoltați în interiorul dumneavoastră tipul de caracter care practic vă garantează o viață mai bună pe viitor. Părinții care muncesc din greu și economisesc bani Astfel încât copiii lor să aibă șansa de a primi o educație excelentă, practică perspectiva pe termen lung. Iau decizii care au impact asupra copiilor lor pentru mult timp. Își ghidează copiii pe drumul ascendent al vieții. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Practicați perspectiva pe termen lung în fiecare zonă a vieții dumneavoastră, mai ales în viața financiară, dar și în ceea ce privește familia și sănătatea. Gândiți-vă unde v-ar plăcea să vă aflați peste 5 ani în cel mai fericit caz și începeți chiar astăzi să vă îndreptați în acea direcție. 2. Hotărâți-vă cât de mare ați dori să fie venitul dumneavoastră anual atunci când ieșiți la pensie și ce capital financiar ar trebui să aveți în prezent pentru a vă asigura acel tip de venit. Întocmiți un plan pentru a obține această sumă și începeți să munciți în acest sens chiar astăzi.